Sziasztok! A mai audioblog nem véletlenül lesz ennyire zajos, mert ezt vezetés közben rögzítem, és erről is jutott eszembe, hogy beszéljek egy kicsit a közlekedési anomáliákról, amely ugyan egy ilyen üres köpködésnek tűnik, de ha esetleg az általam majd megemlítendő hülyék táborába tartoztok, vagy van ismerősötök, és ezen eddig nem gondolkoztatok el, akkor fel lehet hívni a figyelmet ezekre a dolgokra. Mert a magyarországi, de inkább balkáni közlekedési szintér az komolyan mondom évről évre egyre rosszabb, és nem értem, hogy barmoknak hogyan tudnak jogosítványt adni. Mert vannak olyan dolgok, amit nem a keresztben kellett volna, hogy beleverjenek az emberek a fejébe, hanem, hanem kb. a három éves kortól illene tudni, mint például az, hogy elengedjük a mentőt, de erre majd egy kicsit később térek rá. Kezdjük a kedvencemmel a közlekedési udvariassággal, ami egy ö, kicsit fiktív, de azért néha meglévő fogalom. Az, hogy elsőbbség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamilyen szabályrendszer szerint, ami ugye a kereszt Magyarországon, meg a világon, mindenhol a Kressz szabályrendszeré szerint bizonyos utoknak előnye van, bizonyos utoknak nincs előnye, és erről le is lehet mondani a kár, amit megfelelőképpen jelezve lehet a másik személy tudomására hozni. Itt megint elkanyarodnék egy kicsit, ugyanis itt nagyon sokan ezt a elsőségen van dolgot, ezt ilyen kőbevésett dolognak tartják, és onnantól kezdve tartják magukra érvényesnek, hogy ők megfogták a slutszkulcsot, és beültek az autóba. Onnantól kezdve úgy gondolják, hogy nekik rögtön elsőbségük van, a többi mindenki nem van szarva. És most nem így van. A közlekedés az egy olyan rendszer, ami úgy van kitalálva, hogy mindenki számára a megfelelő haladási lehetőséget nyújtson. És bizony azért, mert Béla el van szállva, egy kicsit az arcától, meg Mercedesben vagy BMW-ben ül, az nem jelenti azt, hogy neki több előnye van, mint bárkinek a 353-as Warburgjával, vagy a Skodájával, vagy akármilyen szar autójával. Sajnos a forgalomban pénztől, kortól, nemtől, vallástól és autótól függetlenül mindannyian egyenlőek vagyunk. Ez az, amit egy-két embernek sajnos nem nagyon sikerült tisztázni az agyában, és igen jó lenne egy mozgalomat indítani, ami úgy oktató jelleggel mondjuk egy-két ilyen pofánverés kísérletében megtanítaná ezeket a zsírparasztokat arra, hogy bizony nem az övék az út, és így lenne normálisan viselkedni, mert nem ők szarták a kreszt, meg a forgalmat, meg az egész világot. A forgalomról nem mondás, forgalomról hülye vagyok a... Előnyről, elsőbségről való lemondás az egy érdekes dolog, ugyanis létezik egy olyasmi, hogy elemi udvariasság, tehát bizonyos forgalmi szituációkban például nem hal bele senki, ha elengedi a másik autóst, semmilyen fizikai fájdalmat, bármi hihetetlen is ez nem okoz, prosztat a sem, sőt, a bankszámlától sem ennek egy nagyobb összeget ha esetleg elengedsz egy másik autóst. Semmiféle probléma nem merül ki ebben, maximum annyi, hogy három másodperccel hamarabb ér, hamarabb oda, mint a beszélek, három később érsz oda. Három később oda, mint ahogy számítottal a roppant fontos napirended adott pontjában. De nyugalom egyébként simán le lehet ezt hozni azzal, hogy letolsz egy-két autóst, akik nem értik, hogy a sebességkorlátozása az a te autóra nem vonatkozik, úgyhogy mindenki takarodjon a picsába az orrod elől, ők menjenek akkor szabályos sebességgel, amikor éppen te nem vagy ott. Meg kell, hogy mondjam, ezt nem néznéte ki, ki belőlem, de én meglehetősen udvarias vezető vagyok, gyakran nem mondok a, az elsőségemről, mert ö, úgy gondolom, hogy... Ez nem hátráltat annyiban, amennyiben az egész ritmust mozdítani tudom. Ilyenkor elképesztő szituáció az, amikor a paraszt inkább áll, nyomja a dudát, valaki be van ragadva a forgalomba elé, és ahelyett, hogy elengednék a büdös köcsökök, inkább állnak, és nincs a gyenge szellemi képességeikkel nem el annyi az agyukig, hogyha elengednék ezt a csókát, valaki lemondan az elsőségéről, akkor hirtelen megszűnne ez az akadályt okozó tényező, és mindenki menne a maga útjára, és nem -e semmi probléma, de nem inkább a büdös bunkok azok állnak, és nyomják a dudát, ez, ez így működik. Nem tudok és nem akarok most erre konkrét szituációt vázolni, de szerintem értedek, hogy miről van szó. Viszont a, amitől én a legjobban kaparni szoktam magamat, az az elsőbség megadásának a módja. Nagyon sokan élnek ezzel a helyzettel, például e, beérkezel egy egyenergú kérdezheződésbe, és hirtelen előfordulhat, hogy nem tudod, hogy melyik a jobb jobbkezed, és, és a jobb szabály szerint kinek van előnye, mit csinálsz ilyenkor. Nem, nem néz bele, telibe, és leszarom az egészet, majd lesz valami, hanem megállsz. És szerencsén nagyon sokan, illetve a legtöbben megállnak ilyenkor, ami is magukban, hogy tulajdonképpen kinek van elsősége, de ilyenkor is ez van, ha mondjuk négy autó egy ilyen rangú be egyszerre ér, akkor ugye elsőség az nincsen, hiszen mind a négyen egyszerre értek oda, hanem gudar elseggi szabályok alapján kell eldönteni a kérdés, úgyhogy általában el szoktak engedni ilyenkor az emberek, de egyéb más szituációban is van, hogy hirtelen úgy alakul, úgy jön ki a lépés, megállsz és elenged a másikat. De ilyenkor ezt az elengedési szándékot egyértelműen előre kéne jelezni. Kaparom magam attól, komolyan mondom, hogy az idióta barmok 99%-ban vadul hadonásznak bent az autójukba szélvédő mögött. Annyi ezt, nincsen bazd meg, hogy nyomjon egy villogót, illetve nem villogót, hanem villancson a lámpával, és jelezze ezáltal, hogy lekíván mondan az elsőségéről. Elmondok egy hihetet.